Le sobi lugerak irratikoak eta gehiena bueno aspaldiko aspaldiko proiektu bat badiru izan dela, eden sarra orain dela bi urteetako ba, proiektu baten berri vagenuen eta horren inguruan hitzitea. Eh, proiektua berez, apaizi hartza baseraren inguruan dago, kokatua gantsuketan, lesoko terrenotan. Eez pixkaabaia ezio hurrengoa da ja harttz niron horretan ez? Bai, bai Bono gaintxorizketa, bere ez dezo eh, jarbi mm. irun edo jartzun udalerrian parte, so, parte da ez. Eta eta gurekin daukago antzun antzundu zona ba jo zurena da paise hartzako ba, lagun bat kide bat bertan ba, ez bizi baino bai lanean ibiltzen dena zure bueno pizka bat baserri honek ba xan bezala bain dela 2 urte okupatu zen eta helburu helburu desberdinak Ez behar dina ditu, ez? Pizkagatea igual kokatu gobeto Nei Gantxuizketa esan du, gantxuizketa ondia da baita Igual kokatu pizkagaren ondagoen, baserriak Baina, apaisi hartza dago Gantxuizketako errekalde baiaran Ba, bueno, errepide ene bat eta beste errepidea Gantxuizketako errepide komarkalan artean eta baunoen sistema ba, hori gantziruzketako irukia, triangulua do detzen dutena. E, ba, bueno, oso oso gutizatua horiek, ez, ba, bueno, e, azpigitura honbilak eta e, kokatu nahi izan ditute beti hor, ba edo bueno, mendelako, ez, Eh hori. Eta bueno, ba bai, Errekalde osoan ba, or, ba Topoko gelto kitikan hamarra ba, minutura oinez Eta, ba, bai, jaizki belgo Magalian Eta, bai, jaizki belta ya, jako harri hartian, hola, mono, ikkapen da, baina Horrengo, ez, proiektuak kenduta eta zehaz, nahi eta, bueno, industrialdea dira daukapizkabarenago, <mintipen> baina no, leku, leku polita eta nekazarlurrak, ez? Beti da nahi nekazarlurrak izan dakoak, ez? Bai. Baur egun ere, bai, ez? Bai, eh, oi, nekazarlurra dira eta hain zuzen, bueno, oi eh, foru aldun diak egindako estudiotan eta ninta, eh, daude konsideratuak eh, balio estrategiko, oza, sea, nekazeritzan ikuskuntutik ganez balio hundiko nekazan lurrak eta, bueno, teorian, ba, ba lurra horiek mantendu beharkoliake nik kasaritsarako, bueno, beste erabilpen, beste dosin erabilpen gainetikan, es. Haipatudosoa ga e, gozo batzuk, bai? Ba, alde badelikan foro alde hondi aipatu dosoa baita laspertura galdojak, agian, agian pizka bat kokatzagatik, es. E, etxea orain dela bi urte okupatu zenuten, lagun batzuk okupatu zuten, orain batzuk, bertan bizi direla badakigu lezoko bestetxe badelik anbotatakoak, esiste geneako tikbotazituzten aiek eta horra zizien azieran. Eta, bueno, eta okupatu zenean, bai zen etxe bizitza bezela, bertan, ba, bizitza, etxe bizitza izateren beharra irantzuteko, baina beste elburu batzuk ere, beste helburu batzukin ere, bai, es? Bai, bueno, e, alde batetik anbono, bai, patu ditugan e, proiektua, e, aspikitura, hondi, eta txikitzailo bai, e, aurre egiteko, erabaste eguzten genuen, ba bueno, ba erabilpena eman. Sí, bueno, e, bueno, kontatu berda, bueno, eh lurr hoien jabegua eh dela. Eta duela ere urte batzutatik, ba 2004tik aurrera, maure ba, foru Aldundia joantzen e, e, lur mordo bat erosten, o sea, mordo bat e, ero se situen ba elburu horretin, es, ba azpiegitura hondian e, kokapena izateko, es. Eta bueno, hor ba, aipatzen hasita, ba, proiektua, ba bueno, or, e, dago bueno, e, PTPen, bueno, or, dago e, e, onartua, ez dago eh erabaton hartua, es, lurraldeko satikako plana edo hor 200 e, plataforma logistiko bat, o sea, bueno, justu la ba, ganjurisketako lur guztiak e, ja, Urbanizatu eta artifiziat artifizializatutako jousteen proiektuaz eta bueno hor baita ere ikusten ikusten zen ze, eh ba kanpogaia superport, superportuaren lotura eh tunelaren artea ba irpide sariarekin bueno justu e, urruloen segun aurre ikusi da ba gaur gaur egunere baitare nekazal lurrak eta bueno, nekazal proiektuak martxan dauden e, lurroietan eta, bueno, baiak e, superportuarekin lotura e, eusko tren, e, erren feko aurre gungo e, trenbideak e, abiadura hundiko trenaren sarrera eta, bueno, orre, justu gaintzurizketa horre rekalde osoan aurre ikusita dago e, merkantzien geltoki intermodala eta babona izango litzak bat. E, kilometroko luzera lukeena. Eta bueno, bere akseso guztiekin eta loturak ba, bai a eta bueno, errepidesare guztiarekin eta e, eta termiasarekin, bueno, e, gaburu un dagonekin, o sea, proiektatu eta ez? Mm -hmm. Zenbaitare igual labatu berda. Ne bat e, estabolamentuare aurreikusita zegoela. Ba, justu hor, basarri erdi-erritikan, e, trazaketa berri, berri bateko e, errepide, otsa, autobide bat, ez. Guna, mm -hmm. burutako bat bai etxe bisitzaren beharrari erantzutea, beste bat baita ere proiektu guzti horren aurka egitea, baina horretan ez da etegar ditu ez da. Ba, bueno, Emen gaude, honen kontra gaude, baina nekaz alurrak esan da ere, bai, ba. bueno, pixka proiektu aurrera eman zenutela, eta gainean nekaz aritzen, ba, sartu zaret, ez? Bai bai bueno, u itenenin zen, bueno, ba, bizian e, garai hauetan, bueno, alde batetik an ba, bueno, esan desagun krisi edo bueno, pues eh bai eh socioeconomikoa da, es, pues bueno, alde batetikan moa bueno, ba, langabezia, etxebizitza beharra eta beste aldetikan ba, bueno, ba, beste beste eredu bat edo bilatu naia edo, es, eta orduan bueno, ba, pospikamenteatu ganun, alde batetik e, lurraren aldeko apustu egitea, bueno, ba, lurra lantzen, es. Eta bueno, hasieran, ba, egitasmoenide itugenion, eh, paisiazan lurra lantzen. Eta bueno, esmua zen alde batetik e, bertako janaria e, ekologikua, eta, bueno, e, osegon eskera, eh alde batetikan ba consumo eh, taldia eta bueno, jende askok eh, azaldu zigun pues, eh, elikadura eh hori edo azetuen dizuela, eta bueno, alde batetikan hori azetu, eh bai azpiritura hondi hobei aurre egin eta baitare ere etxebizizaren arasua, pues, bueno, eh, jende bat, batzun Ba, zuribentzat eriten bidea ego, bilatzea ez? Mm -hmm. Zenbat, zenbat lagun, ari zarete, proiektu honetan oin, lanean, eta zenbat, zenbat lagun nahi antzuten diozu, eh? Elika Bai, ba, bueno, horren inguruan, osea, bi urteko bi bidea magu, eta bi urte hauetan e, sortu diapaisi hartzaren inguruan, hiru konsumo talde. Eta, bueno, pose, lurra lan ola dedikazio a un dilagoekin, ba gabiltze 8 lagun eta gero, bueno, ba consumo taldetako jendeare, ze, bueno, ezan da hor consumo talde tanta e, funtzionatzen dela asko e, jendearen laguntzarekin, o bestela e, proiektu hasitzen fi aurrera aterako, auzolanda oinarri bezala hartuta, urdun astero astero jendea etortzen da, e, laguntzea. E, bai e, bilketak egitea Edo gorotza zabaltzea Edo, bueno, e, osa jende asko par, e, parte hartzen du e, Igual dedikazio gehiagoarekin ba, Esan dudan, zelazortzi bat lagun Eta, bueno, e, hola, orokorrian e, Iruregoita baumoz Iruregoita magos familiri e, familien, bueno, barazki beharrak Edo azetzen dikigu, eskabat so, bueno, Hortik elikatzen dira Iruregoita magos famili Lezokoak yeah, de denak edo... E, bailarakoak, bai, bailarakoak, bada jendea konsumo pues, talde batean e, e, lezon, lezon du bere, bueno, banaketatokia, e, larraka baratza, konsumo e, taldeak, e, besteak e, mitxintxola konsumo taldeak e, pasai doni banen, e, jendea pasai doni baneko bada, eta beste irugaren konsumo taldea, ximaurrakin hori dute epizka jendea lezokoa eta eskualdekoa La... eta bueno hori e... baratzarita dago kien, ez? Bero etxe bizitzan bizitzen, azire batean e, lau bat lagun, jarri ziren bizitzen e, jende gaztea, ikasleak e... Ba izan beharrean, chezizan dearrean, jendeago izan duzan kaleratua eh ba lesoko xistiegandiatikan. No hor, ba kale okupazio batetik an eta hor hilabete batzu etxerik gabe egon ondoren, ba bueno, e, askenean bueno, e, ba, ba, ba, e, ba, ba bueno, hor ba, bueno, ba, e, ba, e, gantzuriketan e, diputazioa bueno erakunde publikoen eskutan badaudela e, e, hainbat baserri e, utzi bueno inor bizi ez den baserriak eta besteloretikan bada jendearen beharra ikusita bueno ba, ba pixka bat etxe etxe erabilpena matia, eta bueno hau osnartu genuena ba e, bai e, etxe beharra bai e, lurraren beharra lurrak ere e, e, bila da pues naizta edo baratzagintzara eh dedikatzeko intentsioarekin edo jendea esta jendea egon, ba bueno, e, saia dela e, lurrak lortzea. Ez baldimadia hola eh lu publikoak eta bueno, erakundeak ez badute erresten edo baimentzen ba, imentzen, ba erabiltzea, ba, gaur egun ba, jende gaztearen txat edo langabetu entzako edo eiaia, bueno, osea, luraren presiluak dira e, e, e, ez hau o dela eskura agarri ez, osea eta, bueno, behor ba, alde batetikan an e, nola lur publikoa zauden e, behar bat ere bai e, pos, jende bat daitare pos, e, langabe zian eta pos, denbora pixka batekin ba, olako proiektuari edikatzeko behar den, denborakin Aipatzeno zure behar bat ere bai, es, hau da, esatzen den askotan es hau da jendea, ba, desde la barcarrican hoy en bai, eta gero si que familia aipatu dituzu, horrek bai. ez da bear bat dagoela alako, es, bai. eh, merkatu hitzetan erabiliko bai, erabiliko ba, alako merkatu bat asetzeko baina, es. Bai, eh, bai. E? E, segura azki, es, es, da, e, bai, segurazki, es, ez daik imajnatu da bai, hori bai, bai. biliko saretela, es. Bai, bai, e, eta dago jendea, e, itxaron zerrendatan, claro, e, Pus, gaur egun, bueno, hasi ginen pixka bat, ba, e, txikitikana, pixka bat. E, osea, laren bizi asetu beharrak eta baita ere guere pues, hasi beharria ginen. Horlako esperientziu batik, gaur kompromiso. Et, pus, e, bete egin pardaz, e, hartzen desuna handi egin. Eta, bueno, batzkoan e, gara, zirreti. Ogoetan hartikantan eta, bueno, gau guna, zirreti, zirreti, zirreti, zirreti, zirreti, eta e, burrut hermanaמ� видеzera Surrela eh, ditutasioak arretrua jarrera eta hakin pakiuko egin ditutasioak mu quelloan org., Eoutuni Ben opinρώ ello Nerikazari egizte下enda zadenizatua Nerikazari jagerta egin jat Teaaardia Eta mendekazai eta urte biote baitatu soziobiurtea asesinatelaia gaitasmo gostariakina honditzen dituen junda eh e, txosketan aipatu duzu lagunak ba hartza, paiseartza hor te seriar beste bizilagunek erengo dira ez harremana kaseratikona nola nola esan dira harremana hauek bai oso, eh hasiratik ezkoko eh, jentak ez eh, dut ezko talde eta, eta zeiko seriar Eta egin daude e, nazen eta gota, gota, gota izan, e, e, erabiltzen zituen e, lurriak Atze bat egin da bertako zotza itartez ba, e, Eta egin da e, berra ustu horregetarako eta egin da kartalokat goten zen Gotu, Ezkin hitz egin da ba, e, hau satun bateri txigirik eta horretak erabiltzen dugu Eta, bueno, beste iktero esan da, e, itxur, itxur baliaren erbatzena, han, bueno, saizakun, e, apaisiartzen hiluk, mila besteroketzen dut, itxur zenbesteroketan eta errekaldean mila Eta, bueno, dena hori el terrenu guztizte e, bertakokin Eta, bueno, nahiz da jau erdik dutaz izan izan, baino, ba, er, erbilzakileak está vamos a ver esa asker eh los arte eh conseguuete van en otras pues alman rosa estea ecológico esa era ya faltan los costes de los no de suetera corser mucho costo cual pensada así que casi esta atracción la eh pues pues eh etan ecológica que pues gorro está fija pero bueno, así, es que nosotran pertene todas las mis hijas ejerc Koskyl Todos weigh Esta foto está en el emisión y hace algunos semillimientos se hacen pueden estar sin upside Y esa hipocresista tiene casi una parada de hoy y tenga problemas para salteten bat egitea eta bueno, bertako ekosistema bete respektatu eta hola bai pasa da e baudo ospegalki ari ari tare zer berri ta baseritasen eta baina, erarika, erizte, erdita, eta no? Obe, egingo, batez, e eta taskan boladan las 8 batzuk ere bai jaian bai eh gaitza bai o, e, hobetan, izan, altikan, eta ese boto atletikak sortu du e, eta eskabaratu da bai iboko birisil bai, eta osen sem bandera студien. eta esken bueno, z rezertat bai, edizkerez partik gustu batzuk e, e, berakkin interesa eta ekorako saltsiaren kirkokobeak ez dut burtara Copyint 서H banks, D beer eta guztin laukako opin Jaberro din Ba recizan eta kurtazenko no eh eta eta horrezneesta ha porro dereisa nei bat utzo hartza bete eta len lota txoko eta txoko eta justu zientas batebia autoka joko ez 30000 75 familie ba baraska kematen ze izquierda ese ba la quinta custodia bai hori zure eta teknikoa areare aterasoia eta beraka eta da produktibitate zertikorta eta tiki laburu sustertu gogoriba eh argira motatzen mailo Know, frera, -e, eta zikizko e, eta eta zikizko dira, ose eta ohizko zentza eta orduko landukatso pizkatitzenko eta tam pixkat ba hori ba elikadura suirotasunak konzeptu konzeptu praktikaren e, hartzea ez eta hau hor aroso aroso tortu segundoren pertsona ezikoa eh ki Ibilak ba, haku e, lurrak erosten zerritarrai bueno, presillo egiten askotan ba, Esan ba, ez lurroiek ez badiote saltzen be, berari e, Foru aldun edo erakunde batek espropriatu egingo diela Eta bueno, behobeak gindu da merke erosi eta gero e, garrezti izaldu e, Behin merkabdifikatu eta bero industrialki, pabelioiak ereiki Eta odakon negoziotan, eta, bueno, da persona bat oso darkorra e, oitua presionatzen Bueno, eh, oskontu zikin ugari entzeten diaz, honen e, inguruan, osoko bueno, uste badakite e, Liskarretan eta... Eta pleitotan David jende askorekin Baina, bueno, eta erabakidu, ba, noski gu okupa batzuk izanik eta tal, ba, Inungo, eskubiderik, egoteko eta bueno, ba, beha, be, haidia zariatzen, ba, bu, handikambiratza Eta, mm -hmm. urrengo, ze pentsatu duzu, hurrengo hau da, asma izango pentsatzen du, bajarra itza Egin duzun lan honekin, etxe ere konpontzen juntzarete Hau da, ez baserriaren, ze hori baita konpontzen juntzarete ba, Poliki, poliki, lurra glantzen Ba, etxearen, eh, erin nana, bueno, konpontu, eh, kon Baina, bueno, e... Eh, mondaketa batzu, bueno, pixka bat, bas, baina hori gauza simplea, gomargotu, e, bueno, Eta ba, ori, o sea, etxearen nerabilpena egiten dugu bai baratzako jendeak, ba bueno, etxea e, du baratzako azpiegitura. Ez ba ditugu e, tresneria, E, asiak eta gusta, ba la patata, ba, la ba, produktuak eta hola. Eta baita ere, ba bueno, eh bezala ta bueno, hertarako bai, ba pixka bat egokitu. Egokitu, uh -huh. Tora, egokitu Tora, mapausa, pentsatu dosue eh, bate gabe eh, e, lanen oh, jarraitu eta Ba, eh, hombre, hor eginakoi ibilbidea u no gau, gau de pre, es ba, interes particular eta egoista bat zigo direla medio, ba, bueno, e, Pues bertan berabustea, eh? Da bueno, ma, pixka bat bai eh defensa neoliberal, proiektu honen defensa, eh iruzten zeugorako proiektuak e, babestu behar diala eta bai ba bueno, ez, e, eta eskatzen digu bose, laguntza, babesa e, aurrera jotzeko. Eta bezaletik ba Foru Aldundiakin ta posa jarri gea ba, saber nola bideratu dezakegun ba egun bizi izan daian gatazka eta bueno osa izan da zer beste pertsona horrek xueg e, besain eskubide gutxi ala gutxi agoze esto instalando ez es, terreno hoiek esta vamos es dura vamos es dura iñolas e, ere es eskubide eskubidea bueno osea javegoan atletikan eh futbolmundian da ez eta bueno es, foru aldundia el buruak eta e, larraka o oh, hartzako e, apetsiatzako tauden helburuak eh musuaina e, egiten dute. Eta bueno, orain arte hor baldin badaude baita ere da Foru Aldundiak eh onartu duelako hor egotea eta bai Foru Aldundiak eta bai bertako jendeak Eta bueno, es, aurrea jarri eta bueno, beharra da, e, gure egoera normalizatu, e, eta bueno, pixkat eh bar, ara jarria harremenditan foru aldundiarekin, ba ba pixka bat eh pues eh zibertasun Zondo oh, jesu, agian, ez, bukatu gaino lehen, agian, komentatzeaz, e, aipatutu zuiru kontsumo talde daudela, baizi hartzortze bertan gantzuizketan, ea agian, ba, baten batek ezagutu nahi beharimadu proiektua gertuagotik edo zuekin harremanetan jartzeko moduren bat edo laipatzeaz, edo, ez da, bai. baite, esan duzu baita, itxaron zerrenda dagoela, baina, bueno, aire igual. Bai, pos, pues, kontsumo talde hauek, pues, eh, eh, lesokoak adibidez, azte azkenetan egiten dute banaketa eh, txerru muñon, ara taldeko 8 e, Donibanekoa izaten da Aztelenetan, zazpiterritan eh Donibanekoa non Uztenedik izena duna Bizkaia Plaza, mundu bueno, sarrerako, no, bai, sarrerako udalte berria ta dagoen bai, e, plaza horretan. Tximene tximenea honde hori dago. Bai, tximenea hondo, bai. Orrun era bada e, orrea hurbiltzea. Eta bestea da, paisi hartza bertara, ba, ba urbiltzea, ose, gu e, beti pres, e, gaude edozein egin erakusteko, eango baratzak eta, bueno, egiten dugun lana. Ese, komentatu berde, bueno, elburuen arti amaitare daukala elburu pedagogiko bat, es? jende asko etortzen abaitare bisitan, ikustera, ikastera ere, eta, bueno, ba, dago, pixka bat okatzeko, ba, bueno, gazolean pasa, eta urrengo sarrera eskuitara oso hor jatek jaso eta jatek jaso hori u, urrengo sarrera eta hor badu bat metrotar hor dagoen baserriaren mendebaldeko aldea es e, bueno baserria e, bi, bi alde dituko eta hor hmm. me, mendebaldeko aldea da guk ere dugu eta bueno bai aipatutan Onen inguruanta, bueno, eh igual komentatutakoek ba eh datorren ostegunean, eh 21an, bat pues, e, batzar bat deituta de daukagula eh Lesoko eh kulturaretoa, ba pizka gabe bueno, honen berri emateko. Eta bueno, Arratsaldeko 7etatikan izango da. Eta, bueno, or, ba, esmu eda, ba, bai, polsumo taldetako jendea Eta, bai, eta, e, taldea hobetan ez dagoen jendea, edo zen erritare, baino e, Olako proiektua, edo, bueno, proiektua konkretuki, ba, bestu nahi duen jendeari egiten digu deialdia Eta, bero, beste deialdi bat izango litzakea ur, ja, urrengo astean, osea, hortik saspi eguntara Ego eta sortzean, bai, ere, ostegun egin, ba, plazan egin gode E, konzentrazio bat eta barazkien e, banaketa, e, bueno, taldeko jendearen banaketa. Eta, bueno, pixka bat bai... Babeza eta, bueno, ba, pixka bat topatzen arian oztopo behi aurre, aurre egiteko, ez? Hori dasmoa, bai. Ba, ba, suerte, ondia, azizaten lan honetan, eta, bueno, a ber, urrengo biostogunetako baderialdiagoetan jendeazko urbiltzen den, eta bestela esan dagoa, ba, es? bestela biostogunagoetan, eta bestela aztenetan hemen txerri muñon, eta san juanen, nesta? Bai, hori da. Hori da. Ba, bueno, da eh, hongo beha, eta edo ze gau zeterako, ba, badakizue, zentzelikekoak eh, ba ta... beha emengau dela, eta... Tartxe, venga, mi ezker. Vale, mi esker,